سلام على اشرف الانبياء والصالح سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طب يشرح لي صدري ويسل لي امري ويحل عقده من لساني فهو قولي اما بعد نعم لو تمينجي في الحلقه هذه الحمد لله katika hali kale iliyopita tukamhusia baadhi ya mambo ambayo liko funao muhimu tufafanue na nikuzungumzie asala la wahi akua wahi wali mtaremkia mtume صلى الله عليه وسلم Madani ya miaka 13 na tatu uh, tatu kumi na na Madina miaka kumi Na tukataja sura la Qur'an kuwa ni miujiza ya Mtume S.A.W mbali na miujiza ambayo aliopewa alipewa Mtume S.A.W lakini miujiza makubwa zaidi ilikuwa ni Qur'an ambao miujiza hii tunasema iko mpaka leo umma Muhammad wa Islamu katika umma wa Muhammad unao na unaobebwa na unaouamini katika uh, halaka yetu ya tisa leo nataka kuzungumzia mwanzo wa dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam tumezungumza nyuma wahi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulipoanza kumteremkia ayah alipokuwa katika ghari hira pango la hira alipojiliwa na jibril kisha ukakatika kwa muda tukasema mwaka mwingine ukasamia kamitatu lakini tukasema kauli ya nguvu ni takriban miezi michache baada kuanza kupewa wahi ukakatika kisha akajiliwa tena na Jibril alayhi salam na tukasema hali hii ya pili ilimkuta mtume sallallahu alayhi wasallam Akitoka katika ghari Hira aelekea nyumbani akasikia sauti kuna mtu wa mwita Amwita kwa jina kisha kimambia wewe ni mtume mwenye Mwenyezi na mimi ni jibrili akawa hamuone mwenye kumlingania ni nani kisha walipunyanyua kam... wa macho juu ndo akamwona Jibril yateremka yu yuko baina ya mbingu na ardhi amekalia kiti wa shuka amlingania ewe Muhammad we ni mtume Mwenyezi Mungu na mimi ni Jibril malaika Mwenyezi Mungu Hili jambo likamhofisha tena mara ya pili mtume sasa unjua kwamba akawa alikuwa na kwa nini me, ume umesita baada kwa ba ya kwamba Jibril alimjilia mara ya kwanza akamsomea baadhi ya sura e, aya katika suratu Alaq akapotea baada hapo ikachukua miezi. Jili jambo likamshtua Mtume Muhammad, Jibril aka muondokea akampotekea. Akakimbia tena nyumbani kwa bibi yake Khadija, akamwambia tena zamiluni, zamiluni, nifinike, nifinike. Bibi Khadija akamfinika ndio sasa ikateremka aya hizi tano katika suratul Muddaththir. الله سبحانه وتعالى المسلم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فكها الله سبحانه وتعالى اكالينيا كسمه اوي لو جفينك سمجوا سلام المكيم بي ابي خديجه كان مبي نفينيك نفينيك وإلى خوف الله سبحانه وتعالى كمتريمش يا وحي بجا جبريل ثاني kumwambia ewe ulio jifunika kum fa'anzir simama na uonye warabbaka fakabbir na mola wako mtukuze mtangaze wasiyabaka fatahhir nangozaako zitwahirishe warujza fahdhu na uchafu ama gura epuka na uchafu au ibada za kishirikina hapa wanavioni wakasema ya kwamba zilipoteremka aya za mwanzo katika suratul alaq alipoambiwa soma kwa jina la Mola wako pale wakasema alikuwa ni nabii pale alipoteremkiwa na wahii mara ya kwanza alikuwa ni nabii lakini zilipoteremka aya hizi tano katika sura tulmuddasir akapewa ama akakalifishwa sasa kuwalingania wengine sasa akawa ni rasuli hino ni ufahamu wa baadhi ya wanavyoni katika kueleza swala hili lakini wiki lopi kama mtakumbuka tulieleza tofauti ya nabii na rasul tukasema rasul ni yule ambaye iwajiliwa ama wa wahi na iwalingania sio kama nabii halingania yuwalingania vile vile lakini anachokilingania si kijeni wala si ila ni sheria ya mtume aliyomtangulia au rasul aliyomtangulia kwa maana kwamba hakuna kitu kipi hakuteremshiwa sheria mpya ye na watu wake tukasema mfano wa nabii Allahi Musa na ndugu yake Harun Nabii Allahi Isa na Yahya kwa hivyo e, tukasema kwamba nabii ni yule ambaye wa wahi na yalingania watu lakini ulinganizi wake sio hakuna jambo jipya bali anawalingania watu katika itikadi ya Kiislamu ya kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwalingania sheria ya mtume aliyomtangulia ama rasul ni yule ambaye pia ateremshi wahi na kuwalingania watu kwa sheria haswa yake wa wa na watu wake kwa hivyo tayari mtume swallam hapa ameamrishwa kulingania na tukasema kila rasul ni nabi lakini si kila nabi ni rasul mtume swallam ilipotremka aya hizi za suratul mudaththir ama aya hizi katika suratul mudaththir Uh, akakalifishwa kuanza kulingania kabla zilipoteremka aya za mwanzo saba katika suratul alaq hajaambiwa kulingania ndiyo kama apewa orientation azoezeshwa ajue kwamba kuanzia sasa ana jukumu zito la ubebaji wa ulinganizi kwa watu kwa hivyo allah subhanahu ta'ala kama alimpa nafasi ya kupumzika kutafakari zaidi ambayo ilimsaidia pale alipojili ya Jibril katika pango la Hira akamwambia soma jikwa ndio mara ya kwanza kumuona kiumbe kile kitukufu malaika Jibril kwa umbile lake la malaika tutasema na bana kisha kurudi kwao ama kurudi kwa Bibi Khadija Bibi Khadija akampeleka kwa Raqibun Naufal akamueleza yale kumweleza kumtuliza kwamba ajue kwamba kuanzia sasa mambo yatakuwa tofauti na hili hamu ya kwamba sasa Jibril atakuwa kija kimfunulia akimpa wahi na maamrisho na makatazo kuwafikishia watu Hamu hino ikawa kiasi ya kwamba kwa kuchelewa kuja kwa Jibril ikamtia wasiwasi siasi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini mimi labda nilichanganyikia mbona simuoni tena na ninaambiwa huyu ni jibril kwa sababu baraka binufala kamwambia huyu ni annamus huyu ni jibril ni malaika ambaye kwamba hutumilizwa kwa kila mtume na akamwambia natamani ningelikuwa ni kijana nisimame na wewe siku watu wako atakutoa kwa hivyo akawa na hamu amejitayarisha kifikra kwamba sasa kutakuja ujumbe kuwafikishia watu. Lakini ikatukuwa muda kiasi kwamba kawana tashwishi labda mimi siko sawa, labda sikumuona malaika, labda sivo livozania, labda kisha ndo ikatoro akajiliwa tena mara ya pili baada ya miezi ndo isikateremka aya hizi za sura al sasa ndo akaamrishwa ewe unyifunika kumfa anzir simama uone simama na uwafikishie watu ujumbe wa Uislamu warabka fakabbir na mola wako mtangaze na umtukuze watangazie watu wasimshirikishe Allah subhana wa ta'ala na kitu chochote watangazie kwamba mola wako ni mmoja aletukuka na ndiye muumbaji wa kila kitu kisha Allah subhanahu wa ta'ala kamwambia wasiaba na nguozu zako zitwahirishe zitwahirishi na najasa baadhi wa mufasiri naakasema zama za kijahiliye walikuwa hawajali nguo zao zikiingia najasa hawajui utafauti wa usafi, tahara na najasa wamo tu. Allah Subhanahu wa ta'ala akamwambia na nguo zako zisitwahirishwe. Wengine wakasema kutwahirisha akakalifishwa asivae mavazi kupitia kwa njia za haramu. Asinunue mavazi kwa mapato ya haramu. Wengine wakasema akaamrishwa asivae mavazi kwa njia za kibri njia za haramu kwa maana kwamba njia ambazo hazifai kiislamu zote hizi katika njia ya ama katika wanafassiri na katika mufassiri aya hino wasiaba kafatahir war rujza fahjur na uchafu na machafu bora na masanamu na bure sio kwamba mtume swallam aliiwae kuabudu masanamu bali ni amri kwa watu wote na machafu ya gure masanamu usiafu usiaabudu kwa hivyo hiyo ndiyo ikawa wahi mara pili kumteremkia mtume sallallahu alayhi wasallam baada hapo ikawa sasa wahi unateremka kila wakati kila matukio, vurufu, hali na kadhalika ikawa inateremka kwa haraka na ku kuteremka aya hizi za suratul mudaththir Ndiyo chanzo cha kubeba dawa chanzo cha ulinganizi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa walimwingu ndio uislamu sasa unalinganiwa tukiangalia dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam tunaweza kuigawanya sehemu mbili kuna dawa alioifanya mtume sallallahu alaihi Maka ambao hii alichukua takriban miaka 13 takriban na dawa alioifanya Mtume swalla allah alayhi wasallam Madina nahi alifanya miaka kumi alitimiza miaka kumi kwa hivyo tukasema kwamba Mtume swalla allah alayhi wasallam aliteremshiwa wahii miaka tatu kutoka alipokuwa miaka 40 mpaka kufa kwake Akiwa miaka tatu kuwa katika miaka na tatu hii ya wahi kazi alioifanya ya yagawanyika mara mbili kuna kazi ya dawa alioifanya akiwa maka miaka tatu takriban na miaka kumi alikamilisha alipokuwa kwa wapi madina na dawa ya maka pia twaigawanya inazigawanya kuna dawa siria dawa alioifanya siri kwa nini ikaitwa siri tutaitaja na dawa alioifanya jahran dawa alioitangaza wazi na hii nahi ambayo aliochangaza kisiri vile vile katika dawa ya jahran alilingania nafsi yake miaka mitatu ya mwisho hii dawa ya siri tumewasallam walizungumza ama walivyosema wanavioni ama wana aliifanya miaka mitatu ya mwanzo kutoka pale alipoteremshwa wahi na kuamrishwa kusimama na kulingania miaka mitatu ya kufuata ilikuwa kondoo marhala ya dawa siria dawa ya siri ilifanyika miaka hii mitatu ya mwanzo kisha akatoka jahara wazi pia tutakuja kutaja na misukosuko aliyopata na mitihani na maingiliano aliyofanya mpaka wakumi. mwaka wa 10 mwaka wa mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kulingania nafsi yake si tu kuwalingania watu uislamu situ kuwalingania watu wakubali uislamu na kuubeba bali aliwalingania uislamu na akalingania nafsi yake kwa maana kwamba baada miaka mwaka wa 10 mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yatafuta nusra tena si maka peke yake bali nje ya maka dha kule kujilingania ama kulingania nafsi yake ikawa sasa iwalingania ulinganizi wake nje ya maka. kuanzia mwaka wa kumi takriban mpaka mwaka tatu, walipogura kwenda madina sasa madina ndio ikawa e, dauri nyingine ya dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya mwaka 10 leo pia nayo tutakuja kuizungumza mweyzimu wa kitubiani alipoamrishwa na Allah subhana wa ta'ala qum fa'anzir akawalingania wale na naye ni maumbile maumbile uwezi kwenda ukalingania wale uko mbali ilhali hali kuna watu nyumbani kwako kwa hivyo wale walio karibu ye kwanza bibi khadija mke wake msaidizi wake msiri wake yule ambaye mtume Muhammad anapofikiwa na jambo humkimbilia na yeye walikuwa aliyokuamtia confidence mara ya kwanza alipokuja kutoka katika gharie hira atetemeka mtume صلى الله عليه وسلم amwambia bibi Khadija na hofia nafsi yangu bibi Khadija amwambia wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kukutupa wewe ni mtu ambaye unaunganisha kizazi, unakaa vizuri na majirani zako, unasaidia mayatima na masikini na mpita njia. kwa mujibu wa viongozi wa tarehe wakasema ndio wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu wa Wewe, kwanza kusilimu ni mkewe mama wa waumini Bibi Khadija. Radhi Allahu na bila shaka yeye ndio aliyokuwa ndakwaraha bin Nawfal ndo akasikia ile mazungumzo waraka kumwambia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu hu waliokujilia si shetani wala jini bali huli huru ni malaika anayetumwa na Allah Subhanahu wa taala <todic> kwa mitume wake yote kufikishia wahyi kwa hivyo Alisikia kutoka mwanzo mazungumzo haya. Yeye akawa ndio wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika watu wake wa nyumbani ni Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha alikuwa ni mtumwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamwatahuru akawa yuko nyumbani kwake mtume sallallahu kama mhudumu wake kama msaidizi wake kwa hivyo huyu ni maula wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtumwa aliumwa huru na akawa yuko naye nyumbani kwake na kama tulivyotaja katika hadhaka za nyuma tukasema kwamba Mtume sallam alikuwa pia akimwangalia na kumkataza asifanye ibada za kishirikina wala ashirikiane katika mambo ambayo yana athari ya kishirikina Khuruz ibn Haritha alikuwa kwa asili yake ama mwenyewe huu ni asili yekiaman ni mtu anaitoka yaman, yaman. aliletwa pale ama aliletwa maka kama ni mtumwa kijana kidogo na akapewa zawadi mtume swalla sallam na bibi khadija tu sallama kamwa tahuru watu wake katika ukubwa, ujana wake au washakuwa tena ni barobaro ni mtu mkubwa wakapata habari kwamba kijana chao yuko maka mzazi wake akaja mpaka maka kuja kumfuata za bin harith katika kumuulizia muulizia mwisho kamjua ndio huyu akamfuata na kumwambia mimi ni mzazi wako na ikiwa ni mtumwa wa mtu niko tayari nitasimamia tukukomboe nataka turudi pamoja kwetu ile furaha ya mzazi kumwona mwanawe bila shaka huani kubwa na mtoto kumwona mzazi wake pia bila shaka huani kubwa lakini namna alivyokaa na mtume sallallahu alayhi wasallam na alivyokuwa kimpenda mtume hapo hajatumilizwa na wahi hajatumilizwa na ujumbe lakini mahusiano yao yalivyokuwa ni mazuri akamwambia ngoja nikazungumuze na Mtume swallam Mtume akaleta mzazi wake akamuomba kwamba kwa lolote sisi tuko tayari huyu Kisalimu sema mwulize ni mwenyewe ikiwa Iwotaka kwenda na nyinyi ahlan wa nampa ruhusa ikiwa kwa sababu ni mtu mkubwa hataki ataka kubaki na mimi bia niko tayari kukaanaye kama alivoka naye zaid ibn harisa aka khiyari kukaana mtume sallallahu alaihi wasallam nasirubi kwa ladati yale mausiano mazuri alikuwa nao na mtume sallallahu alaihi wasallam kama kwamba tayari mtume sallam ni babake ya mtosheleza wewe huyo pia akaslimu katika watu wa mwanzo kisha akaslimu vile vile saidna ali ibn abi talib bin ummi yake mtume sallallahu alayhi wasallam saidna ali vile vile hiyo kwamba ni ndugu yake mtume sallallahu alayhi wasallam alielelewa na mtume sallallahu alayhi wasallam alibozaliwa tayari mtume sallam عشان muobi bi khadija na tayari na baadhi ya watoto akamchukua na saidi ali kumlea na ukumbuke kwamba babake saidna ali ambaye ni abu thalib ndio alomchukua ama alipokufa babu yake abdul muttalib na yeye bado ni Abu Talib akamchukua na kumlelea akiwa bado ana miaka kumi takriban kama hivyo. kwa hivyo na yeye vile, vile. Alipooa na akazaliwa Sayyidina Ali akamtukua Sayyidina Ali akamlelea yeye. Jua kama ye. pia ni ndugu yake. Huyu naye pia akasilimu katika watu wa mwanzo. vile vile swahibu yake rafiki yake wa karibu Kipenzi chake Saidina Abubakar as-Siddiq pia katika watu wa mwanzo waliokubali Uislamu walipolinganiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam Hapa kuna ikhtilafu sasa wanavyoni nani alisilimu mwanzo nani akafuata na kadhalika kuna wanaosema wa kwanza Bibi Khadija ambaye ndiyo kauli yenye nguvu kisha sema akasilimu Zaid bin Haritha kisha kaslimu Sayyidina Ali kisha kaslimu Sayyidina Abubakar wengine wakapanga mpangilio tofauti baadhi yao wakasema, kuondoa utata huu wakasema mwanamke wa kwanza kusilimu ni Bibi Khadija radhiallahu anha. Mtu wa kwanza jua kwamba alikuwa chamata uhuru aliosilimu ni Zaid ibn Haritha. Jiana wa kwanza kusilimu ni Sayyidina Ali. Na mwanamume wa kwanza mtumzima aliohuru aliosilimu ni nani? Sayyidina Abu Bakar wakasema ama waka, wakaja kwa mtazamo huo. Dawa ya Mtume S.A.W. kama alivyosema ilianzia kwa watu wakiwa na ukurimu. Kwa takriban miaka mitatu wakasilimu watu arbaini au kuzidi kidogo wakiwemo wanaume na wachache katika wanawake na mtume Muhammad aliwaligania watu pasina kutofautisha huyu mwanamume huyu mwanamke huyu mtu mzima huyu mtoto huyu huru huyu mtumwa Huyu bwana huyu mtu wa kawaida wote aliwalingania kwa sababu ujumbe aloteremshiwa ni ujumbe kwa walimwengu si kwa watu haswa au kwa tabaka fulani au kwa jinsi ya fulani kwa hivyo ndani ya miaka mitatu ya dawa ambayo tukaita ni dawa siria ya dawa ya siri akaweza ku kuasilimisha takriban watu 40 na kuzidi kidogo nitataja baadhi ya wale walosilimu mwanzo mwanzo bila kwamba ni mpangilio bali hino ni mpangilio wa miaka uangalie namna ya walosilimu miaka yao ilivotofautiana lakini wengi wao katika hao walikuwa ni vijana wengi wao ni vijana Leo hata tutawapuuza kamwe ni watoto hao Leo katika mazingira tunaoishi leo Mtoto akiwa primary school huitwa ni mtoto Na labda kimaliza standard eight atakuwa takriban baina ya miaka na tatu kama hapo tatu, paka sita paka kumi na saba ategemea kuingia kwake skuli mapema au kwake huyo anaitwa ni mtoto kupouzwa nyumbani akifanya makosa tambua ni mtoto huyu akikuwa ataacha hatii mashaurini hasikizwi hawekwi katika mikoa ya watu wazima kwa nini ni mtoto kupouzwa kisha kuna maisha haya ya teen, tineja. mpaka miaka nane Wengine mpaka miaka ishirini usema ni tineja. Utineja huu baada kwa mtoka katika utoto miaka mbili Kusonga mbele kwa nane ishirini tineja pia naye hatima nani ashauriwi. Ndio tunaona jumla ya nchi katika ulimwangu hizi mtu wa kutia mashaurini achavuka miaka 18 au 20 ndio tambua waweza kupewa kitambulisho nchi nyingine miaka 20 nchi nyingine mbili kabla ambapo kuna maamuzi muhimu inawhusujamii watu kama wale huwa hawahusiki hawamo hawa matoto tu hapa kwetu nika 18 ndio wapata mtambulisho. Uh, Sasa kuna mambo kama kwa mfano katika mfumo huu tunaoishi leo wa kirasilimali mali na nidamu yake kisiasa ya kidemokrasia. Kuna kupiga kura kila miaka mitano. Makani tutapiga kura. Huwezi kupiga kura mpaka ume kuwa miaka kumi Na huwezi eh kupiga kura mpaka uone kitambulisho cha kura ambao mpaka uwe na kitambulisho cha serikali ambao ndio utimize miaka 18 ndio uwezo kutafuta kwa hivyo chini ya hapo ushauriwi huna maana yote mamuzi ambayo huwa ni muhimu kwa mujibu wa mfumo huu na nizamu ya kidemokrasia. hakuna amali ambayo ni muhimu zaidi kuliko amali ya uchaguzi wao wao jiwa kwamba twaona machafu na upuzi unaofanyika na hakuna kitu chochote cha maana kinazalika katika jambo hilo lakini kwa wao nachukulia swala ile ya uchaguzi katika amali muhimu zaidi kwa sababu nachagua wawakilishi wapangia maisha enu na serikali itakao waongoza na kadhalika na kadhalika kwa hivyo mpaka upite mwezi wa 18 kwa wengine mpaka 20 wengine mpaka 22 ambapo katika uislamu kijana kuwa ni mtu ambaye sasa ni mumayiz mtu ambaye sasa anaweza kupambanua yategemea zile alizolelewa miaka minane, tisa, kumi yuwafaa kuwa mtu aweza kutofautisha baina ya jambo zuri na ovu na huwa ni mukallaf ankalifishwa kisheria akifika umri wa kubalehe ambao umri wa kubalehe hauko constant yategemea kwa wengine wa balehe akiwa miaka 12 kwa wengine 13 14 15 na wengine na hasa wasichana hata chini ya miaka hiyo kwa hivyo mtoto unapobalehe na akili zake kukua tayari ni mukallaf yuwakilishwa na sheria kama mtu mzima yoyote mwingine afa tayari mtoto ule ashayarishwa kujua halal na haram afa kujua kwamba kuna mambo ambayo nawajibika kutekeleza kama muislamu yale ambayo ya faradhi yakiwemo swala saumu kija msimu wa saumu na mfano wake na vile vile afa kujua haramu ambazo kwamba hafai kutekeleza na akitekeleza anapata madhambi zinaa riba kuiba kusema uongo na mingineyo mfano hayo kwa hivyo ayo miaka 12 ayo miaka kumi na miaka 15 tayari anaweza kupambanua tayari amebalege inakuwa mtoto kama yule au kijana kama yule ni sawa na mtu mwingine yoyote ni sawa na mtu wa miaka themanini wote ni mkalafina wote wanakalifishwa majukumu yote ambayo kwamba mwanamume au mwanamke ywe nayo tutaje baadhi ya masuhaba wa kwanza walosilimu na miaka yao utasajaabu leo katika nidhamu hizi mtu yuko university ya 25 30 lakini kwa sababu yuko katika mazingira ya university ya kiskuli skuli pia ni mpuzi licha mtu weza kwa sababu universityweza kurudi kwa miaka 40 50weza kuendelea mtu ni mtu mzima yuko university anrudi labda kuongeza taaluma yake kwenda kutafuta master's na nini atakuwa ni mpuzi kama wengine na hapo ndo kuozaliwa mfakiri na unajua hapo ndo sehemu ambayo kuozaliwa mafinkas ndiyo kituo cha juu zaidi cha taalimu ni university hakuna baada ya university upate nigiri yako au posdigirii upate masters upate na mingineyo hapo hapo ndo kwa kwazalishwa kwa watu wasomi viongozi nenda ukaone kwa nini tusitawaliwe na watu ambao hawana maana yote huko ndani kuna walezi wamihadarati yote katika universities sikitambo walivamiwa moja katika university kukashikwa huko vitu ambao hata nje views jambo la kawaida wichembi kama hivi tena washerekea atakondoka leo mpaka Jumatatu kipo cha muma arudi huko hawa ndio viongozi hawa ndiyo fikra wa ambao watarajii kutoaongoza nchi hizi hawa ndiyo tunatoa wajuzi wasanii wa, wa, tofauti tafaut, tofauti madaktari wahandisi majenzi siuni siuni ndio hao Mtume Muhammad aliolingania jumla wakianzia wale loko karibu katika jamaa zake, marafiki zake na kadhalika. Katika walo silimu ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib akiwa miaka minane. Ansilimu akiwa miaka minane. Hata wewe ukipe ujumbe ama leo sisi twajiita ni madai ushamlingania mtoto wa miaka 18. za wakati wako na hakika wazakuwa kuwa za wakati wako kweli. Na watoto wa ni mapuzi. Watoto wamejengwa katika matezo Watoto hawa eh, mazingira kihakika toka mazingira. haya mazingira hayajengi vijana kwa ndio mustakbal wa jamii. Masha Allah Yule moja ku kwa hivyo Sayyid Ali kisa chake Mtume sallallahu alayhi Ama alikuwa kimwapo sababu yule alilewa na mtume kilala katika nyumba ya mtume sallallahu na mtume sallallahu akiinuka usiku yua swali akamdadisi na akamuuliza nini uliokuja nacho. Mbona naona mambo yamebadilika kwa muda mchache. Mtume sallama kablingania Uislamu kwamba mimi ni mtume Mwenyezi Mungu. Nani nimetumilizwa na Uislamu na kadhalika. Saidna Ali akamwamini na akamwambia watu wote kwamba mimi unachosema ninakiamini. Mtume sallam akakhufia kwa sababu ni mtoto mdogo labda huyo akamwambia nenda ukamshauri babako nenda ukamshauri babako ambaye ni ammi yake Mtume صلى الله ni mlezi amtumis, wa Mtume صلى الله عليه وسلم nenda ukamshauri babako Senaalia aliakasema sawa na ilikuwa ni usiku usiku ule hakulala ikawa mawazo ya mjiliya yale alioambiwa na mtume al al swalla allah alomlingania katika uislamu na yale alomwambia kwamba ndio kama babako usiku ule ule ama asubuhi yake akamfuata mtume swalla allah akamuuliza maswali au akamuuliza swali je allah subhanahu wa ta'ala aliboniumba mimi alimshauri babangu tumesalama kama biella kama biabasi basi mimi Nimekatikiwa kwamba hapana Mola apasai kuabudiwa kwa haki ila Allah Subhanahu wa ta'ala na wewe ni mtume wa haki Akasilimu kwa mikono ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miaka mingapi mimi nani huyu ni mtoto ambaye awesha kupambanua huyu ni mtoto ambaye ana na wanalelewa kujengwa akili zao Haya majina nitawatajia ni masahaba wakubwa leo tukiwataja kwa ili ya razi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini miaka aliyokubali Uislamu ni ajabu. Wapili pili Suberi wa wa Al ibn al-Awwam, anslimi wakati wa miaka 8. Talha ibn Ubaydullah, anslimi wakati wa miaka 11. Hawa bado ni vijitoto. Al-Arqam ibn al-Arqam Ansilimu wakiwa miaka mbili Abdullah ibnu Mas'ud ansilimu wakiwa miaka nne ukitajwa hawa mabwana katika sura zako ama katika akili yako taswira unayopata ni watu wakisawasawa sawa na ni watu wakisawasawa lakini ile miaka haikubaliani na ile akili ama vile ulivyojengeka katika akili yako watu wamesilimu wakiwa ni wadogo hawa Saidi ibn Zaid amesilimu akiwa miaka chini ya 20. Said ibn Zaid ni shemegi yake Sina Omar. Na sababu ya kusilimu Sina Omar kama kutaja ku ni kuja kuasikia hawa ameshemegi yake na ukhti yake wakisomeshwa na Khabab ibn Arad Qurani. Na huwa Said ibn Zaid tukamtajaba babake mmoja katika wale watu hanifia watu ambao haratku sujudia sanamu bal huyuana ama babake alikufa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutumezwa na utume wala hakuingia katika ukristo wala hakuingia katika alifanya uchunguzi wake na hakukubali akabakia si shirikina na akipinga ibada za kishirikina akiwaambia makorishi nyinyi mwaabudu mwamshirikisha Allah subhana wa ta'ala na ili hali eneo hili litukufu na jengo hili litukufu lilijengwa na mitume bali la hivyo alikuwa kiwalingania makorishi wale ambao hawataki ma zao kwa sababu katika tabia za makureshi kama tulivyotaji katika masala ya kijamii ilikuwa ni aibu mtu ku, kupata mtoto wa kike ni aibu kubwa wakhitari mtu kumzika binti yake akiwa hai lakini asipate hisaya kwamba anzaa anza mtoto wa kike huyu Ikawa e huyu bwana Akinadi kila mwenye binti ambaye hamtaki mleteni kwangu mimi nitambilea alikuwa akilelea wasichana wa Togoreshi mpaka akiwaozesha na kuna hadithi Mtume صلى الله عليه alimbashiria pepo alimwota akiwa peponi bwana hilo kwamba حبواهي كوكطان نبينا محمد صلى الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم كترمشي وحي و7 مسعد بن ابي وقاص اكيوا ميغا 17 و8 مسعود بن ربيعه اكيوا ميغا 17 جعفر بن ابي طالب اكيوا ميغا 18 सुहाيب الرومي أقيوا حينها في 20 زيد بن حارثة أقيوا حينها في 20 عثمان بن عفان أقيوا في 20 طلحه بن عمر أقيوا في 20 خباب بن العراء أقيوا في عامر بن فهيره أقيوا في مسعب بن عمر أقيوا في 24 عبد الله بن جهش في 25 عمر بن الخطاب في يومه 26 ابو عبيده ابن الجراح في يومه 27 وثبا ابن الغسوان akiwa miaka 27 ابو حذيفه ابن عتبة akiwa 30 بلال ابن الرباح akiwa miaka 30 عياش ابن ربيعه akiwa miaka 30 عامر ابن ربيعه akiwa miaka 30 نعيم بن نواب ابن ربيعه كيوميا 30 النعيم بن عبد الله كيوميا 30 عثمان كيوميا 30 عبد الله ميلاكو 17 قدامه ميكا 19 نفس اسفاي ميكا 20 ووتو هاوا واتotu ابن حبيب ابو سلمى عبد الله ابن عبد الله أسد المخزومي اكيوم ياك 30 عبد الرحمن ابن عوف اكيوم ياك 30 عمار بن ياسر اكيوم ياك 30 الى بكر الصديق اكيوم ياك 37 حمزه ابن عبد المطلب عمي اكتمه صلى الله عليه وسلم اكيوم ياك 42 سبهم كشانى نتمه في عامين وبيده ابن الحارثة akiwa miaka 50 hawa ndio waislamu wa mwanzo walomkubali mtume sallallahu alaihi wasallam mkubwa kabisa miaka 50 wengi wengi wao karibu suluhi mbili ni watoto biya, ama ni vijana baina ya miaka minane mpaka ishirini na kitu chini ya miaka 30 Na hakika vijana ndiyo wanaokubali mabadiliko kwa haraka. Vijana ndiyo wenye hamasa. Vijana ndiyo wanaweza kubeba dawa na kufikisha. Vijana wako tayari kwa challenge yote ya kifikra challenge ya kimwili. Vijana hawako tayari kukaa kimya mambo yanapoharibika. Tofauti na watu wazima. Watu wazima wengi wao hawapendi mabadiliko. Mtu ameishi miaka 40, 50, 60 kwa mtindo fulani. Ukimwambia hivi unavyofanya si sawa, huasi ila wachache. wakifikiria sasa miaka yote ile kwa makosa itakuwaje wazeetu wazee wetu pia likosa au siunani walikosa kwani hatukujua au kitu kama hivyo ni wazito kwa mabadiliko hiyo ni kawaida lakini kwa vijana wako tayari kwa mabadiliko ndiyo wengi waliomkubali mtume sallallahu alaihi wasallam wengi wako wako tayari kufanya kazi na mtume sallallahu alaihi wasallam hawakusubiri ndotaona idadi ya wale walokubali ikiwa ni watu wadogo wadogo vijana wadogo wadogo lakini hapa cha kuzingatiwa hapa cha kuzingatiwa ni mazingira haya yanavopuuza vijana leo vijana kama nilivyotangulia kusema si watu ambao wanaofadhiliwa utaona kila kija miaka like ya kura vijana huhaidiwa wakaambiwa miaka hii miaka yenu au mwaka huu mwaka wenu lakini hakuna lolote linaloku. watabakia wale wale wazee watawatumia vijana kama tunavyoona wanavowatumia vijana kila mwaka uchaguzi tunaona fauda michafuko vita mgogano wa damu kutishana na nani nyofanya hao vijana kwa sababu ya kukosa ule mwelekeo na muongozo Baadhi ya watu wazima, baadhi ya wanasiasa, baadhi hao na utakavyo uongozi kwa lazima kuwasumia vijana hawa. Nandoona vijana wako tayari kwa lolote. Bwana wewe ndio watu wazima wao. Watu sampuli yao si kawaida ni aglabu Utakuta mtu mzima atazidiwa akili au afanye mambo ambayo si sawa fanyefunji wafanyaji wafanyaje wapo badala ya kuchukua rasilimali hii ya vijana na kuelekeza kwa njia nzuri ni za hii na mifumo hii inawatumia kwa vibaya inawashughulisha e katika matezo na pale unapokuja mambo ambayo ni serious hawa na wakihusishwa wanahusishwa kwa njia bosi za sawa kiangaliria katika biladi za Kiislamu nchi za Kiislamu vijana ambao generations nazo kuwa hizi ambazo ni rasilimali hizi ndio future ya nchi kama zile na biladi kama zile wanashughulishwa na makezo tu mipira sijui nini waletewe eh, tournament hizi na tournament hizo mwaka na, na, na, 2022 Qatar wamekubaliwa kwamba tafanya world cup ambapo michezo hii mikubwa kama world cup kama olympics sijui nini hizo world championship huwa zinakuja na machafu yake haiwezekani nchi ikakubali kupewa world cup au tournaments kubwa kama hizi pasina kukubaliwa na mengine ni maeneo ambayo lazima kwa sababu anaokuja ni watu kutoka mbali ile ni, ni, ni, ni, ni e, si tournaments tu bali ni sehemu watu atakwenda kupari wanavyosema wenyewe mahali ambapo watakwenda kucheza na washereke na wajisahau wewe lazima kuwepo na ulezi haya biladi kama ile ya islam <coughs> hata kama mweka sheria zenu kwamba ni haramu kulewa lakini maadamu mkubali World lazima mkubali sharuti ya ulezi hamtaki yinyi kulewa shauri yenu lakini sienu hii World Cup nyinyi hii si yenji 40 siyo mkingapi hizo ambao ataparticipate na mtu yote ambaye ana uwezo wa kwenda na aende kutoka kokote katika ulimwengu. Kwa hivyo lazima uruhusu lezi lazima uruhusu uzinzi uchafu kutaeksportiwa au kutaimportiwa sio itaimportiwa wanawake kutoka nje. watakaufanya uzinzi na ukahba Na nimekashuulisha ni vijana. ili asiwe na wakati wa kufikiri mustakabali wangu nini mimi katika ulimwengu huu naenda wapi mimi asishughulishwe na matatizo yanaoomsonga na yanao mkabili na yanazomzunguka ashughulife na machezo jiwa kwamba machezo mwingine ni halali lakini sikila halali kwa ki, kinacho fanywa kitaba kuwa ni halali hata kama jambo asili ni mubah ithimuingia mtu kwenye damu mpaka inamzuia kufanya mengine ambayo kwa yake faradhi kwa mfano wewe shabiki wewe ulete hasabia ndani yako unapokuwa swali saimu magharibi lakini sasa mechi ngali tunakwenda kuswali tutaangalia mechi au hata kama nitaswali sio tena kwenda msikitini kwa sababu tena mtoke hapa msikeni msikitini kufalii jamaa kuvutwe imam mwenyewe ni aswalisha taratibu ule na uniradi siju patafali hapa hapa chapchap huku chap. waswali kwa sikiza goli ndumara ukifungwa waruka tunayo kati kati ya swala wajisahau swala gani jamaa hiyo ni haramu hata kama jambo asili litakuwa ni mubaha huingia katika haramu kwao wanashughulishwa wasifikirie mustakbali wao na kwa sababu mustakbal kila tunakokwenda mambo ni magumu na kama huamini muulize mzee wako atakwambia maisha yake ama maisha yao yalikuwa maisha mazuri ninyi mna maisha gani sasa hivi sisi ndo tulistarehe Maisha yalikuwa kwa simple, maisha yalikuwa mepesi, kila kitu sahali. Na yeye mzee wako aliwaambia na mzee yake huyo "Ni maisha gani maisha?" Maisha yetu kwa mazuri. Na wewe utakuja kumwambia mwanao siku za usoni, "Maisha yetu ndio mazuri." Kwa maana kwa kila tunakokwenda mkubaya huko. haibadiliki haili kwamba kuna siku mzazi atamwambia mtoto wake maisha yenu kweli ni mazuri hata kuliko maisha yetu sisi tulikuwa ngumu kila mzazi amwambia mwanawe maisha yetu ndiyo yalikuwa mazuri kuliko maisha yenu na we, kijana leo ni mtoto mustakbali wako utakuja kupata watoto mwezi zangu alia, utakuja waambia hizo hizo maisha yetu ndiyo kwa maisha mazuri Angalau tukiweza kucheza, angalau tukiweza kuwatembelea watu, angalau hivi angalau. Sasa hivi hamunatana nafasi. Dawa ya Mtume sallam ndani ya miaka mitatu hii akaanza kufanya kwa njia ya siri. Akawasilimisha aliwaslimisha bibi yake Khadija مولا زيد بن حارثة علي بن ابي طالب دقياتك نا ابو بكر صحيب واك سيدنا ابو بكر قوم معروف واك نايا ابي الكوني مفني بيشاره اني mtu ambaye yapendekeza katika jamii watu wamsikiza alipokubali uislamu hakubakia nao ile uislamu naye akawafua tawaliokuaribu naye marafiki zake akawasilimisha akiwemo uthmani ibn affan zubair ibn alawam abdurrahman ibn awf sa'd ibn waqas tulha ibn ubadullah hao walislimu kati ya mkono na nani saidna abubakar as-siddiq nahao kiwaangalia wote ni wale walobashiriwa 10 walobashiriwa pepo wakiwa hai ni hawa bali na said bin zijab ambao umetaja lakini hawa aliwafimilisha saidna abubakar wakiwemo usman bin affan zubair bin awwar abdurahman bin auf sa'd bin waqas tulha bin abdullah Hawa pia katika wale ambao waliobashiriwa pepo wakiwa hai na Mtume sallallahu alaihi vile vile wakaja wengine kama Kinamru bil Jarrah Abdullah bin Asad Wasad ambaye Abu Salama na wengine wakaslimu, ikawa kila mwenye kusilimu amlingania na mwingine na kusilimu Hiyo miaka mitatu dawa kuitwa siri si kwa mba watu walikuwa hawalingani kwa sababu kwa muda huu wa miaka mitatu wakasilimu takriban zaidi ya watu 40 sasa hivi ilikuwa watu hawalingani watu walinganiwa na mazungumzo yashaanza kusemwa ndani ya makkah kwamba muhammada ankuja na ujumbe ambao tofauti na dini hizi zetu tulizozoea za mabau zetu lakini hakuna mtu alishughulika. Shu, hakuna mtu alishughulisha ila wale ambao walolinganiwa. Ikawa e kila mwenye kulinganiwa na kukubali nae wajaribu wale karibu nao, wazazi wao, wake kama mtu wazazi ndugu zake, jirani zake, maswahibu zake, wengine wakifaulu, wengine wasifaulu. Wengine wakikubali Uislamu, wengine wakubali. Lakini ilikuwa haijadhiirika wa kwa ule ambaye ha hakubali hakubali Siri ya dawa ya Mtume Muhammad ikawani katika malezi Kwa sababu hawa watu alioalingania na kumkubali kum yeye kama ni Mtume Mwenyezi Mungu na kuwalingania dini ambayo ni mpya kwa wao mioyo walikuwa kimshirikisha Allah subhana wa ta'ala nyuma walikuwa kitekeleza amali <coughs> zina ufungana na ushiriki na wao na itikadi yao ya ushirikina biashara zao hazina mipaka wafanya biashara punja haramu wanapunja katika mizani zao wanauza vilezi wanauza watu wanauza eh wanawake na kuchukua pesa zao katika kufanya uzinzi. Wanafanya wa wanafanya biashara zariba. na mambo kama hayo. Na hiyo yuko ni jambo la kawaida katika jamii kama ule. Sasa wamekubali Uislamu. Hapo wa mambo haya yamekuja na kukatazwa. Ikawa kazi yake Mtume SAW kila naikubali Uislamu akiwakusanya na kuwasakafisha hii ndio marhala ya taskhifu ni kuwakusanya na kuwalelea kuwa kwa misingi mipya itikadi ambayo inapinga sampuli zote za ushirikina itikadi ambayo imekuja kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kila sifa zake njema Na kutoka maana itikadi hii ikamjengea upya maisha yule aliyokubaliu Uislamu. Siyo tu kuaslimisha na kuwata ikabidi kazi yake Mtume Swalla Salam kuwajenga. Sasa huku kazi ya kufakafisha au kazi ya kulelea ndiyo Mtume Swalla Salam akaifanya kisiri ndiyo ikawa marhala hilo marhala sirriya akiwashukua unjemaa akiwfundisha qurani akiwajenga akli ya zao akizikuza akizikuza nafsi ya zao akiwajenga imani upya na kuwakurubisha kwa allah subhanahu wa taala waka akawfundisha kuswali na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala hio ndioikawa kazi ya kimtume sallallahu kwapo hivyo ikawa anatoka nje ya makkah na vile vile nyumba ya arqam ibn al-arqam ikawa ndo makazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya makkah kila dai kubali uislamu akimchukua katika darul arqam na kumjenga upya ikawa pale ndio akipewa halakati wakipewa mafunzo, wakifundishwa, wakijengwa, wakikuzwa Lengo ni kwamba itakuja wakati dawa hii itajitokeza wazi. Itabidi watu wabebe na kuulingania Uislamu kumsaidia Mtume sallam katika ulinganizi. Marhala ambayo itakuwa ndio marhala ambayo itakuwa ni nzito wenyeji hawatakubali bila shaka kwa hivyo hapa mwanzo ikawa ni ni sehemu ambapo kila anayekubali Uislamu wakichukuliwa wakifichwa na kufichwa kwa nyewe yale mafunzo kwa kipewa kwa na mafunzo ya kisiri lakini wakitoka pale kila mmoja kila anachokipata kwa hamu yake na bila shaka mtu akipata kitu kizuri huwa na hamu kumfikishia yule anayempenda katika jamaa yake katika jirani yake katika rafiki zake na wengineo hivyo kileacho kipata katika halaka hizi za kiilimu akitoka nje na yeye wamfuata yule anayemweza katika watu wake awe ni mtu wa karibu jamaa yake wa adamu, au rafiki yake au jirani na lolote ambao anaaona huli mnaweza huwa msonga na kumlingania uislamu huu ujenzi wa mtume salamu kuwajenga masahaba zake hii ujenzi huu ndio ujenzi wa siri na hii ndio sababu ya saidna umar kuja kusilimu fununu fununu zilipokuwa zeenea ndani ya maka ya kwamba Uislamu umekuja ama Mtume صلى الله amekuja na dini mpya au Uislamu na kuna watu wanaanza kukubali Uislamu tena watu wa tabaka zote hili jambo likamkera Saidina Umar likamkera kuna baadhi ya Uh, wanaviono sera kasema Saidna Umar alisilimu mwaka mwa, mwa wa sita baada al baada ya kutumizwa Mtume sallallahu lakini kwa rai tunaoibebea sisi ni kwamba Saidna Umar alisilimu mwaka wa tatu ndani ya miaka hii ya siri ama pale mwanzo mwanzo wa jahara lakini alikwenda sehemu ambapo kulikuwa kwa wa halaka same wabapo mafunzo yatolewa kisiri said na alipokuwa amepata habari ya uislamu kupata nguvu hakuwa raha ikamchukiza na ni mtu wa nguvu mtu wa mabavu mtu hasira anshika upanga wake asema na mimi namtafuta muhamadi wapi kwani na tulete binimki kwa nini wani hii ile igawanywe watu baina mzazi na mwanawe baina mume na mkewe baina mtoto na wazazi mtu na jirani mtu na jamaa mtu na kabila lake kwa nini kwa nini tunaletia mambo ya uvumbifu hapo akatoka huku azungumza kwa sauti akimtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam jirani mmoja katika watu ambao wa tayari ameslimu lakini hajui Saidina Umar akamuona sura za ghadhabu walikuwa nazo Umar akizidhihirisha na kituko na maneno kwaambia wewe ndawa wapi wewe? asema mimi namtafuta Muhammad. Ameletia majanga katika mji wetu huu. Na mimi nitapambana naye. Ima mimi au yeye. Akamwambia kwa nini? kwani kumtafuta Muhammad nenda nyumba yako kwanza pio kayi angaliye, kayi pia ukaiangalie kaistafishe nyumba yako dadako mwenyewe pia nisilimu ile kumtua makali kwasabu, kwa sababu kwa watu wake haezi kwenda kufanya fuja mawezi haezi kwenda kuua siyo alivotoka ile azma yake kwenda kupambana na mtume labda kummaliza akamwambia nenda kwa kwa dadaako Fatimah Said Umar ikawa jambo jipya kumbe pia dadangu ansilimu akatoka kuelekea nyumbani kwa dadake kufika kwa dadake kabla hajaingia akasikia minongono ndani akasikiza vizuri akasikia Qur'ani asomwa alipotaka kuingia kwa sababu mlango umfungu akapiga na vishindo Waliokuandani ni kwa koni dada yake Fatima na mume wake Said bin Zaid. Walisomeshwa na mwalimu wao Khabab ibn al-Arat asili ni mtumwa. Wakamfita Khabab na wakafita kurasa za Qur'ani ambazo alikuwa akisomeshwa. Akaingia kwa fishindo. Kuna nini hapa? Hapo hakuna chochote na msikia nini mafundisha na nini kawa mkali na nasikia mwisho nisikabidi kwa ile hasira na kumtisha yake wakakubali kwamba ndio tumsilimu kwa, kwa hasira saidna umar akampiga kibao dadake mpaka chini akamtoa madamu hababu huko alipojifita ikabidi yatoke lakini kwa kwa dada huruma kwa angalia nafanya nini mimi hivi. Kwani ninampiga dadaangu? Kiasi kwamba nanamuumiza. Aka ingiwa na imani. Akamwambia hebu nisomee yale ambayo. Naam. na Umar kuona huruma akawambia hebu nisomeeni ama nipeni kile ambacho kulikuwa masomeshwa wakaona waka, waka na hofu kwamba huyu sija kakatakata hizi kurasa za Qur'an akamwambia nipeni nione na katika watu wachache makuraishi ambao walikuwa kidio wa kusoma na kuandika ni Said na amar. akapewa akasoma kusoma ikamuoathiri moyo wake akamwa akawauliza nionyesheni mtume sallallahu alaihi wasallam yuko wapi mimi haya nilisoma nimeyakubali lakini nataka nione mtume sallallahu alaihi wasallam wakamlekeza kwa nani nyumba ya arqam ibn arqam maskani ya mtume sallallahu alaihi wasallam mahali ambapo alikuwa kilelea maswahaba Akifika pale akagonga maswahaba tele ndani ya nyumba Arqam ibn Abil arqam. Kumbukeni Arqam ibn Arqam al-msilimu wa miaka 12. Angalia mazingira ya zamadhili. Tayari mtu ana nyumba yake, tayari mtu ana maskani yake, tayari mtu anajisimamia na anaendesha maisha yake. Akagonga maswahaba akamuona ni Umar. Wakamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, "Je, tupambane naye hu?" kumsom wamjua umar ni mtu wa majazba akasema mwateni mimi nitapambana naye mimi nitapambana naye ikiwa ankuja na shari mimi nitasimama naye ikiwa ankuja na na khairi mimi niko naye akija akasilimu katika mikono ya mtume sallallahu alaihi wasallam ko hivyo hizi zikawa ndio sehemu za kulelea masahaba kuwapa fikra mpya kuwajenga upya kutoka pale ile nukta ya kuanzia nukta ya kule kutangaza kule kuamrishwa kualingania watu kuingia katika Uislamu nukta hii mpaka kukamilika miaka mitatu ikawa Mtume صلى الله عليه وسلم anaslimisha wale Uislamu ikawa kazi yake pia ni kuwalelea kuwajenga kusafisha fikra zao watu ambao wamekulia na fikra za kishirikino Watu ambao wamezoea kuishi ni dhaamu chafu za ilia na uchafu ulioko ikawa sasa mtume Muhammad anasafisha fikra zile na kuunguwa miti michafu kutoka katika mizizi na kupanda upya mti mzuri unotokana na ndembo ambayo ni safi itikadi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah akawalelea watu kuwa kila kipimo chao kiwe kitaegemea na kurudia la, la ilaha ila illallah muhammadur rasulullah kipimo chao cha maisha kiwe ni halali na haramu malengo yao ni kumridhisha allah subhanahu wa ta'ala si kuridhisha miungu si kuridhisha watu bali wa lengo ni ridhaza allah subhanahu wa ta'ala ili wapate kufaulu na kwa rehema zake allah subhanahu wa ta'ala awatie peponi hawa ndio watu alipoabadilisha mtume sws bigiri 360 watu ni wale wale shakili zao ni zile zile mafazia yao kawa ni yale yale, lakini miondoko na suluki kawa ni tafauti mtu akislimu kwa mula mchache kwa siku chache kwa malezi yake mtume sws kawa watu ni tafauti kila wakati wana soma qurani kila wakati wanamtaja allah subhanahu wa ta'ala kumtukuza wana sali mtana na usiku ili kujirubisha na allah subhanahu wa ta'ala na tabia zao zikawazimebadilika zikawazina athiri wale ambao walokuwa nao karibu kimaisha ikiwa ni jamaa zao watu wa nyumbani na wengineo hiyo yote tika ni kazi ya mtume SAW miaka mitatu ya siri kwa watu nje ya maka, katika mapango katika nyumba ya alqam ibn ndani ya maka, na kuwalelea na uislamu vile vile kwa wale ambao tayari wakinaa wana uwezo kuwafundisha wenzao akiwatoa na kuwapeleka kuwafundisha wengine ambao wameingia katika uislamu bado ni wageni hiyo ikawa ndio ujenzi wa Mtume Muhammad sallallahu Ujenzi wa kukusanya watu kuunda upya wao wako chini yake. Kila kitu wanamsikiza Mtume wa alaihi Hii ikawa ndio sura ya kutula ya bwana Mtume sala alaihi wasallam ya kwanza, kikundi cha kwanza cha bwana Mtume wa alaihi kikawando kikawa ndio kwa takriban watu wa 40 ambao walielelewa ndani ya mi, miaka mitatu ya kwanza ya siria kikundi ambao kikaje kikakuwa kamili kwa ndio harakati ya mtume salam ambayo ikafanya kazi ya tafaul kazi ya maingiliano ya kidawa ilipochangazwa sasa dawa wazi baada mia hala kai, ama, ya miaka mitatu inshallah katika halaka ya darasa yajayo tutazungumzia kikundi hizbu au chama kwa sababu kwa muundo huu Mtume sallallahu alaihi kuanzia kujenga watu hawa 40 ikawa ni imechukua sura ya kutla kikundi ambacho kikundi kile kikaiva kikawa ni hizbu ya nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam je tutakulia nini swala hii la hizbu inshallah katika wiki ijayo tutazungumzia swala hizbu ya bona mtume sallallahu alayhi wasallam na hizbu ni nini katika uislamu je ni jambo ambalo linafaa au halifai Taharah. Naam. Naam. Kita itu dia mesti tolong itu air itu sangat Kubuka masahaba. Tumesema nyuma kwa lugha wanalinganiwa kwa lugha ya kiarabu lugha yao lugha ya kiarabu ndo lugha mama sawa kwa hivyo alipotaka kushika nyaraka wakamwambia akaoge kwanza na tayari ilikuwa kwa na omar umar kuvutiwa kwa ule misimamo tu ya watu wale watatu kujitolea kivyoote kufa ashavutiwa na ule uislamu hakupewa nyaraka zile mpaka aliposhika tahara fahara ya kuoga Huwezi kuwa na fahara na kuoga Huwezi kushika uzu ikiwa uko Kwa hivyo akaoga akashika zile nyaraka Lakini katika zama zetu hizi tuna tafsiri ya Qur'ani Yule anayetaka kujua Uislamu au anayetaka kusoma Qur'ani huna haja kumpa masaha ambao iliyo kwa sababu hatujui atakwenda kuifanya nini na hafai kuishika katika hali kama ile kwa hivyo zama zetu hizi nje tafsiri tafsiri si Qur'an yenyewe ni tafsiri ya Qur'ani mtu yote anaweza kuishika katika hali ambayo hata fitwa ni tafsiri sio Qur'ani yenye. Qur yenyewe lakini Qur'ani yenyewe daiju kuishika katika hali ambayo huko tahara Leo katika zama zetu hizi usimpe asiye kuwa muislamu ushafi mpe tafsiri hata ukimpa ushafi utamsaidia nini hajui maana yake ni sema leo tafsiri huko bado inabakia ni tafsiri ile ni kama uchukue kitabu ambayo ndani yake ki kimeandikwa aya za Qur'ani itakuwa ni Qur'ani ile si Qur'ani ni kitabu tu. Kwa hiyo hata utaona ki e, tafsiri wa tafsiri. haifi Qur'ani ni tafsiri ya Qur'ani. Huko ikiandikwa aya za Qur'ani na tafsiri yake tabaki kuwa nini? Ni tafsiri. Qur'ani ni msahafa hiapo naiona kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema ameiteremsha kwa lugha ya Kiarabu Qur'ani haifai kuwa na neno lolote sio kwa la Kiarabu ndani yake kwa hivyo ukiandika tafsiri yake kwa lugha yoyote kwa Kiswahili hata kwa lugha isiyo ya Kiarabu yenyewe itabakiaje kwa nini tafsiri si maneno Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo unaweza kumpa na kwa akislimu ndio lazima kwanza ajitahirishe bada huwa sometimes sohafu na umfundishe dini naam na bagia naam hmm. naam ndio mambo ya kidini kadhalika ni ni makusudi, haya michezo. Haya michezo yamewekwa kushughulisha watu, si watu wazima si watoto. misikitini tu zunguzanga mpira. Msikitini, watu wazima tu zunguzanga mpira. mambo ya michezo mipira nini asili si haramu ni mubaha. na kuna mengine ni suna kam lakini kitu chochote kivukishwa mipaka basi inaingia katika haramu kitu chochote na ndio utaona mipira ya leo ushabiki wa leo unavuka mipaka mtu hayo tayari kukesha labda kwatezwa wa South america ambao twapishana nao ma nane fatisia mechi ya tezwa mtu atalala seti na alamu labda huyo ana sjum muda gani hajaamka alfajiri kuswali lakini ataseti alam fatisia taamka ataangalia mpira Lini uliamka uli kusali tahajjud hakumbuki labda hajaisali tamaisha yake lakini waelisimamu wa la ile atamka Machi chote ukikieka ihtimamu, hiyo ni muhimu. Hulali shekhe, utala na wasiwasi utaamka. Kwa hivyo usiku utaamka. Na kama mteso mapema wengine wakifungwa hawalali, bala. Mume msukota. Amfungwa itakuaje tuliku? Ile mechi yoirudia kwenye akili yake halali shekhe. Hapa tungefanya hivi na haula na kwa tabilla ndiyo ndo asari nani ndio na naam na naam unataka mazingira tofauti. Na kuambia, mfumo huu wa kiraslimani ni mfumo ambao unajenga upuzi katika jamii. Hata watu wazima pia ni wapuzi Wengi watu wazima wetu leo tuna mtu ni mpuzi. Mazunguzwa na wazungumza, haileti maana. Hakai akaleta busara, mtu kurokokwa na ni mtu mzima atarajia vipi watoto? mi nenza kwambia hata kimaeneo eneo hapa sisi leo hapa tulipoweza kusema taha wetu ni afadhali ukienda miji ya kimagharibi kwa kueneo luofuuzi na kushughulishwa watu wale itu barobaro mtu mzima bado mambo kipumbavu tu hajaona umuhimu wa maisha hajakuwa serious na maisha yake na ukitoka hapa ukienda sema mashamba au miji haikuendelea unchi ambao haijaendelea kiteknolojia mtamwona mtoto mdogo anabusara mazungumzo yake kama mtu mzima Kwa hivyo hii yategemea mazingira yanavyo Inshallah Subhanahu wa ta'ala wa bihamdi kwanza shalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin